Охоронці водили в'язнів до туалету, або ж ще іноді зупиняли поїзд, щоб випустити пасажирів. Найгірше відбувається, коли після довгих суперечок з охороною нам дозволяється вийти з вагону. І всі шукають якогось місця під вагоном, де можна справити нужду, не турбуючись про глядачів, які дивляться з усіх боків. Та хоч би якими болісними були такі зупинки в'язням із шлунковими хворобами чи іншими проблемами зі здоров'ям, доводилося ще багато гірше. Один в'язень згадував, в'язні ще не могли втриматися Обмочували штани собі, а часто й своїм сусідам. Навіть об'єднаним однією бідою, деяким в'язням тяжко було не зненавидіти нещасних, які це робили. Саме з цієї причини деякі в'язні насправді вважали кращим інший вид транспорту. У вагонах для худоби. Вони являли собою саме вагони для перевезення худоби, порожні, не обов'язково пристосовані для перевезення людських істот, іноді з маленькою пічкою для обігріву посередині, іноді з нарами. Незважаючи на більшу примітивність порівняно із Столипінськими вагонами, вагони для худоби не ділилися на частини і у них було більше місця, та можна було вільніше рухатися. Також у них були туалети, дірки в підлозі, що зменшувало потребу просити й молити охоронців. Однак, свої муки були й у відкритих вагонах. Наприклад, часом дірки у підлозі забивалися, у вагоні, в якому їхав Бука, така дірка замерзла. Що було робити? Доводилося користуватися щілиною між підлогою і дверима та шматками тканини, з яких робилися маленькі згортки, та сподіватися, що поїзд десь зупиниться, двері відчинять, і можна буде їх викинути. У поїздах, заповнених депортованими, в яких їхали разом чоловіки, жінки і діти, дірки в підлозі породжували іншу проблему. Одна колишня депортована, вислана як дочка Куркуля на початку 1930-х років, згадувала, що люди жахливо бентежилися від того, що їм доводилося справляти нужду на очах у інших і була вдячною за те, що вона могла робити це за материною спідницею. Та справжньою мукою були не переповненість, не туалети і не збентеження, а брак їжі і особливо брак води, Часом, залежно від маршруту і типу поїзда, в'язням давали в дорозі гарячу їжу. Іноді не давали. Зазвичай сухий пайок в'язнів на етапі складався з хліба, який видавали або кожного дня невеликими шматками по 300 грамів, або ж у більших кількостях, близько 2 кілограмів, і цього мало вистачити на всю довгу дорогу. Разом з хлібом, б'язням зазвичай видавали солону рибу, для того, щоб після неї їм дуже хотілося пити. Незважаючи на це, вони рідко, коли давали більше одного кухля на день, навіть і влітку, цей прийом був такий поширений, Ще розповіді про жахливу спрагу в'язнів на етапі повторюються знову і знову. Одного разу ми три дні не мали води.